Remélem tudjátok, hogy milyen zsyásan folytatódik az egész árszágon volt, azt mi nem játszhatjuk ma most, le. Ők, ők egyszerűen csodálatosak. Csodálatosak nagyon sok szápadból. Egyrészt, egy prizmát nyitnak a ti számotokra. Ti vagytok, akik doltok. Ti vagytok a töretlen fény. Itt van a pikóid. És ez vagytok azután, hogy a pinföldön meghallgattátok. Szép gomlotok önmagatottak az autotó részeinét, így szíreszín látjátok önmagatokat. Ennél a pinföld nem állít többet, nem, nem ígért többet. Tehát igazából nem akarok. Egy ócska kampányról van szó, itt ők nagyon konkrétan megmondják, hogy mi, mi a pinfajtó, ugye? De azt mondta, hogy a, no. a de elszét leszünk, De a a... ugye ezek a muzik? <laughs>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 Közel el hozni ezt az állapotot, ezt a vonatkozás nélküliséget. LSD nélkül. Hát, hogy ők voltak azok, akik, akik egy komplezeneráció számára a 70-es években, hangjegyekben, és később a 80 as években is, hangjegyekbe tudták zárni, hangjegyek közé tudták zárni az LSD-t. Az LSD élményét, azt a vonatkozás nélküliséget. Amit az LSD... Abszolút nem így van, hagyd mondjam el, Robi. Ráadásul tök, tök <gül> egy, egy összművészeti alkotást egy vegyszerrel is irányítani Azért nem így van, mert ez a Pink Floydnak a kezdeti évére a az 60 ek legvégére igaz. És lehet, hogy az akkor szerezett élmények fontosak voltak, én ezt nem is vitatom, de a késődékben pontosan a Pink Floydra hogy nagyon érett zenét csináltak, és egyáltalán nem, ezen, nem ragadtak le ezen a szinten. Szerintem itt több fontos például az, hogy a Pink Fold több mint 20 évig együtt működött. Igaz, hogy a végén szétfeszítették az ellentétek, de, de nem, tehát nem járták be azt az utat, amit pont szíperet bejárt. És ezt nem lehet, nem lehet LSD-ből eredeztetni, amit utána csinál. A szipp azt LSD... a Azt mondja a fal vagy a final azt nem lehet, a, nem lehet az LSD-ből eredetetni. De a... A... De, a, de a Roger Woodens-ből az LSD-ből már nagyon. Ha valaki valaha látta a falcímű című filmet, ha valaki valaha hallotta a falcímű című elezt, az pontosan tudja, hogy egy gyerekkorból, egy elbaszott gyerekkorból, és az LSD-ből ez az élmény. Ez az, az semmi róbbi a temádiát egyébként is kidegálni. De ez az, az én mádiám, tehát ez a ping-fojdal Igen. Igen, azért, mert a Pinkföld fojdal kapcsolatban minden komoly forrás leírja, hogy a kezdeti időszakokra ez jellemző. tetek szerintem, azt mondod, hogy ezeket nem vitték magukkal végig. Hogy ez nem volt nem így, és nem ezt dolgozták föl. Én, én a korait is szeretem, de szerencsére nem, nem ravadtak el. De Robi szerintem ennyire nem biztos, hogy ez érdekli a, a tisztelt közönséget, hogy most mely, milyen vegyszerben látotta -e a Pink vagy én milyenben nem. E, szerintem, minket... Én te akarod letisztítani a vegyszert, a már belemártóztak. Ez a különbség. Nem én márttam bele őket, de bocsássál meg. Szerintem akkor olvasd el mondjuk a mason -nek a könyvét. A, hogy beleírjunk, meg résznek, mikor tolnám. De most azt nem értem, hogy te magadat tartod hiteles forrásnak, gondolom. Mert ki mást? Vagy, vagy, tehát mi a forrásod? Vagy mire gondolsz? Ja, elég pontosan le van írva, szerintem nem is szényelősködik a mézont, hogy mikor mit csináltak, meg mit nem csináltak, de abszolút az együttes történet, Jó, de jó az igaz, én meg Kelet-Európában én, én, mert Kelet -Euró én mert Kelet -Európában nőttem föl, és olyan emberekkel beszéltem arról, hogy mit jelent számunk számukra a rockzene, és mit, mit jelent számukra a.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 a tudatnak azt a felszabadulását jelenti, ami maga az LSD. De. És hogy a Pink Floydnak lehet, hogy tíz évébe került, és lehet, hogy régen nem kellett LSD-zniük hozzá, no, de Robi. sikerült átvinniük. Azt, sér... azt a vonalkozás nélküliséget a társadalomra, és a Pink Floyd ennek a műveletén, ennek a műveletnek a révén vált korszakos jelentőségű zenekarra. Csak ezt akarom mondani. Neharudni, de szerintem nem olyan... Pontos kérdés, hogy te hol keveredtél rossz társaságban vagy hol nem? Én igen sok Pinkföld rajongóval beszéltem, akinek az LSD nem merült föl. De azért kérdés, hogy te hol keveredtél rossz társaságban is vagy De várj egy picit. De várj egy picit. De egy Én most. Azt érzem, és egyébként nyilván nem először, de most akkor beszéljünk ennek kapcsán erről, elnézést a kitérőjét, hogy te a drogok mórickája vagy. Tehát ugye van a Móriczka, akinek mind, mindig mindenről a szex jut eszébe. Ne. Neked viszont minden egyes művészeti alkotás úgy fordítandó le, hogy melyik az LSD, melyik a, a, a, a nem tudom, szereket sem tudom mind olyan enciklopédikus igényel felsorolni, mint ahogy te. És ezzel az a probléma, hogy emberek milliói, köztük jó magam meg szerintem a nézők nagyobb része, úgy él az ilyen műalkotásokat, hogy a, a legkomolyabb szer, amit fogyaszt közben az az alkohol, vagy még esetleg azt sem, mert én nem szoktam egy hét, napi Pinkfold albumhoz jól e, És ne, nem, nem úgy fordítom magam számára a filmek, a versek, a e, képzőművészet vagy éppen a zene világát, hogy melyik melyik dolog feltette tőleg. Én ezt el tudom fogadni, hogy te ezen a paradigmen kezdted érzékeled a világot, csak azt lehet, hogy ez a valóság. De a maga kulturális keretein belül. Az én kultúr... a globális, a globális piacon és a világ kulturális trendjeinek a vonatkozásában, hidd el, hogy nem a te a fogyasztásaim az irányadóan. Csak felász, hadd kérjek elnézést ezért rögtön, hogy nem feltétlenül ezek szabják a trendeket, és nem feltétlenül ezek alapján kell vonatkoztatási rendszereket alkotni. Hogyha így... Ezt nem én hoztam ide a képbe, hogy...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 Villamos ugye nem döbbítni a nem nem ritkaság. Ezzer, a Robi kis mézos világában. Villamos most soha nem fogyasztanak el. Igen, ezt mondtam, nagyon jól értetted az, az állítást, és köszönöm, hogy nem figuráztattad. ki. Előszörre is volt Jó,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 A Gilmore meg nagyon jó párja volt, és ez a szám, én azt azért választottam hogy ez az egyik legjobb pingfong másrészt azért, mert a Gilmore egy zseniális szólót helyezett el benne, de figyeljétek meg, hogy ugye váltakozik, hogy a refrain és a vers rész az kinek az előadásában történt, tehát ugye Gilmore és Wolters váltják egymást.